Karebo katika sehemu yako mna modya yariwaya hii yakuu sisi mwa inayoitwa nginge niriwaya iliotunga na mtunzi wa hadithi hapo nchini Tanzania bwa najozi ayanimosea unayoweza kumpata kope tiasimunambazi fuatazo siforisi tatanotano sabinambili sabina tatu hishirini nataono usimuliyaji katika riwaya hii nina itwa hila le aligizanda rohunda. ママデニーのボナーニューはリ y ワンフワ i タケシーやリポコワンジェキピキリチュンデレアアスカラリムカマタケシー Sasa tuemo katika sehemu hiyo kumina moja. Wali zidi kusogea nikataka kuchimbia, lakini nikakumbuka mara kada ni lizodiari boku kuchimbia ni lishiya kufiatuliwa risasi na kuishiya kuka matawa. Niheri kama alikuwa nakudya kunikamata nikamate tu bila kunizuru. Yole dada alipofika pali akawahi kunitazama macho nikisha kanikonyeza Sekujua nini hasa mana yake na mara akazungumza Alienipa hile pesa ndiyo huyu hapa na amekunji hapa kunidai Haka sita na kumtazama yole buwana mwenye sutie Mdaigea ni huyu buwana sister wewe Anazingu wa mi hela sina nilikuambia nikipata nitakupa wewe Alijibu kwa jeuri yole buwana Maiko tafadhali na umba hiyo pesa achama siharabasi Mbona mimi sijiawai kutharao kazi ya mtu? Au kisa mimi mstiana, eh? Alihoji huku wakionekana kukerona majibu ya yule buwana. Yani utasababisha hata wateja waaminifu niache kuwa na wakupesha. Sasa wewe unadhani na endeshaje biyeshara. Nimewapikiwa fanya kazi wako wa mikula. Halafu hela unanifanya hifi kwa nini lakini? Ali zidi kulalamika. Yule mwanaume hakuonekana kujiali yale malalamiko. Hakageuka ili yaweze kuondoka. Maiko? Maiko tafavali sitaki tufunjia ni heshima. Na kuheshimu, Maiko? Yule dada li msihi, yule mwanaume haka zini kuondoka. Aha! Maiko na jidei kuondoka siyo, eh? Sasa nguje nikuoneshe mimi ni nani. Hakaongea kwa sauti ya chini kisha hakailegeza kangayake. Haka hitoa kiunoni na kubakiwa na pensi ndani marufu kwa jinalanya nyapuzo kwa miaka ya tisini. Sikujua ni kipi binti yule anaweza kumufanya yule buwana mwenye mweli mkubwa hadia fikia hatuwe ya kufuwa kanga Kama anaenda kupambana na msia na mwenzaki Nilitaka kumzuhia lakini sikuwa nimezuhia nanaye sana Nikabaki kumshuhudia, haka fika na kumshika mkono maiko Kisha haka muuliza yu wapata mba pesa yake aula Yule buwana haka mjibu kwa nyodo Pesa yako sikupi na chakunifanya huna malaya mzoifu wewe Ni hapo ni kalishudia sakata ambalo siku wahi kuliona hata siku moja katika maisha yangu. Yule binti ya kafuta koti la yule buwana. Yule buwana ikabidi ya iname kufuata na nana pofutua. Alipo ufikia usawa wa yule binti. Hakarukiwa kitu wa kilicho uchapa mdomo wake barabara. Hakatopwa na yowela maumivu huku wa kitukana kila aina ya matusi. Yule binti ya kainama haka chota mchanga chini upesi ya kamuagia machoni. Sasa watu wakawa wamejia wakishudia ule ugomvi. Ole wake mtu waniachanishhe, niacheni nilizio, nataka niambie huo umalaya nilifanya nae lini, ama alineona na ufanya wapi. Yani pesasangu wataki kuniripa na matusika nitukana? Na! Siwezi kukubali. Alifoka adada yule wakati mwanaume mmoja, alipotaka kuachanisha ugomvi ule. Sasa yule maiko hakuwa kiona na alipokea kipigo kitakatifu. ユレダダカムフォアコティラソウテ a ナシャティラキャカバキキフォアワーゼアリコアメンパキピゴキカリハソワーナニナンデレアコフォンゴアビエシャラヤングカマカウイレソゴピムトミミ n アリオンケアコガガ i m ココ a キ a ンド m カナゼルンゴヤニアナニタミミマラ a l ミミカ m サナニタマラ u i ミミマ m a マラ y a Akazungumza peke yake ya kionekana kana kwa mba hajadithika na kipigwa licho mgewi ya buwana Maiko. Akatembea hadi nilipokuwa nimesimama. Akafika na kwa aka nitazama. Akanitazama kwa muda mrefu kiisha machozi ya kanza kumtoka. Nika msogelea na kumkumbachia. Ni mimi peke nilikuwa mtu wake wakaribu kwa dakikazile. Poli ni mitihani ya maisha tu dada. Nili mnongoneza. Ila ndiyo ananiite mimi malaya mzwaifu? Kwa nini ya ni iti hivye? Kwa nini? Alilalamika na hakika alionekana kuguswa sana na kaulia yule buwana. Nikiwa bado nimesimamana yule dada, buwana maiko wakasimama. Sasa likuwa na weza kuona tena. Kwa zile aibu wakataka kupambana kurudisha heshima. Na kuna watu waleonekana kumjaza kichwa, iliaweze kumwathibu yule dada. Nilitambua kuwa yule buwana atampigia fibaya sana dadaliye nipachakula, Naisingekuwasawa mimi kushodi yaki tuhiki, nikajivi kauliya siri, na kwa machozi ya yule dada nikajikuta na kuwadia siri sana, niheri uondoke kwa mani ulijumpata kina kutosha, usidiri kikumgusa da da yangu na kuambia, nilizungumza kwa kudiamini huko hasira nikiziona shawazu azi, kwa yule bwa si na siri la lantenasi chochote, nilikuwa nime shiba tayari chakula chayile dada, kivipisa sana nisikitumi yake le chakula kumtetea. なにわれずマンゾンにもあしもり zihi, コアネリコアシパテリコネワハタセコモジャシュレニ。なににペンダさんはミニコアナウエズワコニアンティブ、ビラコジュアミミニナウエズオガニ。アカフィカキチワキチワパレアキムタカダダ。ネリトコアナグミモジャカリ、ウエンダリコアカリコリコソテニリゾワヒコピガ。 I kamuingia barabaram domoni, mdomo ambao utayarire ulikuwa au mepasuli wapakupigwa kichwa ukapasuka marambili. Akangu kachini nikakunjia gumena kumsi hitena sifuboto kwenye zau gumviule. Kuele akagua yanakutoa maneno ya kizaifu. Etii posiku yetu anatupangiya. Kwakauli yile aridiki kuta kizomewa. Inabili nifunge bandarangu. Kasha ni haribi asi kumjiinga wiu. Si tapika chakula chama chana leo. Ari neleraza yule binti, kisha kani tazama tena machoni. Asante kwa kuni piga niya. Ulisema unai tuanani file? Kesi.、Oh, ya Nika Nika na iitu Casey? Oh, nilisikia Kevin ni pale mwanzo. Neka tabasaamu, neka ungozana na yake kafunga bandalaka tu ripotoka inji yakani uliza. Sasa utalala wapi Casey? Nilimtazama bila kusema lolote yakaiendelea. Kama vipitunde basikuetuuko. Utalala kule halafu kesho utajua nini chakufanya kakayangu, sawa, eh? Asante sana, dada, eh? Dada nani file? Na mimi nilimuhoji. Mimi naitua Tusekile. Nilisikia wakikuita mamadeni. Nilimuhoji. Yote hayo ni majina yangu. Hila nite Tusekile itafaza ini. Harinijibu huku tukitembea kuelekea kituo cha daladala. Tukapanda daladala na kuondoka. トゥーゴン t フィトゥオヴィンギトゥカシュウカ。コンベコゥノシヨンバレエ ?Yeah, ンバレィサナ。ネリアモアコウィシュウココサバボネギランニナイネオラングラビエシェラ。アリネギブウコアキヨンゴザンジア。トリテンベアハディカフィキヤチュンバキモギア。アカフングワムウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ なしにいこわにぃ。ピアママリワイコニャンピアコワニキスキアサウチンダニヤング。ニヘリニヒシモ。アリゾムザキワマニマシャカ、ミミシキワムセマジサンアバードネリコワンゲニ。ケシエナウンバニョギハラフトウロケ、パトキヨリリリトケアレオシナマニガフラ。アリニシヒニカモングアムコノパコテキサキトウコバリ。クエリバデヤコガトウカトウカ。 イリ kua パタサナにんチャナ、トカトカ、ナコケティ、マハリ、アンバーボトリコワトナヨナ、ニュンバヤケ、トリコワトナコニワソダ、トセアキワナムコバワケン、コバベガニ、ナキラマラ、リコワキタサマ a コナコレ、クエリ、イカワカマ、リジューコワメチェーズ、オマチャリアリ、バーデヤカマサンズ、イマヒビ、ニュンバイレイリズンゴコアナマスカリアンバーワリコワメファサレザオ。セネリコアンビア アリセマーホコワキウエカサワム w バワ e トカシママトウエゼコ e ドカエ l オリレハリハイコワシュアリティナディフュンゼ ラフィキー a ラフィキーは、ラフィキーは、ラフィキーは、ラフィキーは、ラフィキ a は、ラフィキ a は、ラフィキーは、ラフ u キーは、ラフィキーは、ラ a ィキーは、a フィキーは、ラフィキーは、ラ a ィキーは、ラフィキーは、ラフ a キーは、ラフィキーは、ラフィキ k a ラフィ a ーは、ラフィキーは、ラフィキーは、ラフィ i ー i n フィキ a は、ラフィキーは、ラフィキーは、ラフィキーは、ラフィキーは、ラフィキーは、ラフィキーは、ラフ ya k, k,、ok na w w na um、na k u m i n a m o ー a YARIWA YA h i ラフィキーキーは、ラフィキ i t ー、a y o NINGI Niruwa ya iliotungwa na mtunzimu mahiri wa hadithi apaingi ni Tanzania. Bua na jiji a yanimosenya. Una uweza kumpata kope tiasimuna mbazifu tazo. Siforisita tano tano. Sabina mbili. Sabina tatu. Ishirini na tano. Msimliaji katika ruwa ya hi. Nina itwa hilali aligizanda ruhundoa. Una uweza kuni pata kope tiasimuna mbazifu tazo. Siforisaba moja tatu. ウ a コセコン i レアコフワテリアリワヤヒ、a リウジウエハ m a k w、ja、e l ア ninge h ン j a badae